Itt. És most Közéleti Magazin: Főszerkesztő Fiala János Öreget lett?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 Nem vagyok egy nagyon kreatív ember ebből a szempontból, de nem nagyon látok ennél ö, jobb megoldást. Ö, már amennyiben ez megoldás. Inkább azt nem látok ennél jobb kezelést, ami egyébként nem vágja szét a pénzintézeti rendszert, mint ahogy a vittőlesztést tette annak idején. Ö, az igénybevétel az még mindig nem elég magas. De ez a, bankok ezt jobban érzékelik, mondjuk én, és hát valamilyen szempontból ugye igyekezik, igyekezik a bankszektor is ezt a dolgot nyomni. Egyrészt a kormányzati kommunikáció miatt, tehát a kormányon való együttműködést reprezentálandó másrészt, mert tényleg, ha valakinek pillanatnyilag van valami problémája, kész, ö, ilyen cash flow problémája, akkor valamilyen szintű reményt ad ez a fajta megoldás.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 tehát pillanat, ez a mostani tendencia, egy erősödő forintot látunk rá, hogy olyan időszakban erősödött, amikor általánosságban a feltörekkő devizák inkább gyengülgettek, tehát relatíve jó teljesítménye van az úgy Ugye ne felejtsük el, hogy a kamatszint relatíve még mindig magas, ugye ahogy az MB a kamatot, de a világban máshol is csökkentek a kamatok, tehát a relatív előnyünk az még nagyjából maradt, vagy minimálisan csökkent.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 miközben ugye alapvetően ezt állampolgári szinten kellene tudni látni, hiszen hogyha mi az emeletről nézzük, abban van valami lenézés, hogyha közben nem is a szó fizikai értelmében. Hogy a fizikai értelmében lenézzük őket, de a szó átvit értelmében nem. Hát ugye, ugye megvan nem. Mennyire súlyos gondja ez a nemzetgazdaságnak, miközben az egyéneknek látható módon nagyon, már akiket ismertek. A nemzetgazdaságnak is egy, ez egy fontos gondja. Most azt, hogy súlyos vagy nem súlyos, ez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 az elkövetkezendő évek fogyasztását hozták, éberuházását hozták előre a 2001 2008 Ez minek a hangja volt? Ami? Ez a most volt egy ilyen... ilyen. Mint valami. Nem ilyen. tudom, lehet, hogy a széke, amikor Oké. Okay. Miért álltál fel? Mert átcsorogva szoktam beszélni egyébként, amikor veled széget. Átcsorogva vagy sétálva? Parkolóra. Sétálva. Ah, hogy... Maga a rezsicsökkentés az, uh, egyébként közvetve lehet egy -e a devizahiteleseket uh, megsegítő eszköz, miközben nem csak a devizahiteleseknek szól? Hát most milyen a, a, a pillanatnyi pénzügyeiben mindenkinek segít, nekem is egyébként. Erről beszélek, hogy ez egy általános segítő eszköz? Szükségem lenne ilyesfajta segítségre, de nekem is segít. Igen. Ez nem ezért van, és a következményeiben sem ez a legfontosabb, de erről meg Igen. Az, hogy alacsonyak a kamatok és hogy a hitelkamatok is lementek, mit lehet látni, a hitelfelvevők száma változik-e, vagy ez hétről-hétre nem kimutatható? Hát ez hétről-hétre nem kimutatható annál is inkább, mert a, ugye most még be fog lépni ez az MMB-s hitelezési program, ami egyelőre még nem lépett be, és még ennek a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 Mi alapján fogadják be a pályázatokat? Nem tudom pontosan, hogy van ez egyébként. Hát ugye létező hitelekről van szó, tehát olyan vállalkozásoknak a hiteleiről, akik most is ügyfelek, és most is fizetik a tartozásukat. Nyilván ezeknek a cégeknek cashflow-ba jelent némi könnyítést az, hogy ez a kamat teher az leér meg, és akkor meglátjuk, hogy ezzel mit fognak csinálni, hogy ez bátorítja őket, bátorítja-e őket újabb hitel felvételre?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 Vagy pedig ha van, akkor inkább saját forrásból finanszírozzák meg. Váltunk-e fogyasztásbővülést? Azt abszolút nem. Tehát az egy ilyen stagnálást ö, láttunk, ez a mínusz nulla és plusz nulla közti változás. Egyébként az nagyjából összhangban van azzal, hogyha ha, ha az elmúlt években, mármint a 2008 as megelőző években egy, egy erőltetett, előrehozott fogyasztás volt, akkor ennek nyilván van egyfajta ilyen. De azt lehet látni, hogy ugyanúgy elkövetkezettő két-három évben, hogy abban lesz-e változás, és ha igen, mekkora? Hát én a pillanatnyi helyzetet látom, itt ugye a munkaerőpiac, meg a munkából származó jövedelmeknek a stagnálása miatt nem gondolom, hogy, hogy fogyasztás, érezhető folyasztás nevekedés lenne. Hozzáteszem, annyira nincsen szükségünk fogyasztás növekedésre, mert, mert egy, a mi helyzetünkben egy kis nyitott gazdaságban, de egyáltalán ahogy Magyarország perpillás van, nem arra lenne szükség, hogy a, hogy a belső fogyasztás, a lakossági fogyasztás pörögesse meg a gazdasági növekedés szerintem ez egy elhibázott stratégia, ami erre bazírozik.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 gazdaságpolitikai eszközökkel választókat vásárolni. Most a, a recsi csökkentésről beszélünk, vagy valami másról? Arról. De azt kérdezem tőled, hogy a túlzott deficit eljárásból való kikerülés jelenti effektíve több pénzt? Nem jelentő több pénzt. Nem jelent több pénzt. Anny, annyit jelent, hogy ugye ezek a EU-s források a részleges lefogyasztásának a veszélye az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 Hát mi választottuk meg úgy, hogy mi? Rendben. Ja, ja, ja hogy ezáltal mi? érted? igen. Mi áll a fetisizálás mögött? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom meg... Tehát te látod-e azt, hogy kikerülünk a túlzott deficit eljárás alól, és onnantól kezdve Petőfi Sándor után szabadon, itt lesz már a Kánaán?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 könnyebb a helyzet. Egyébként önmagában az, hogy egy, egy országnak a kormánya vagy hát a költségvetés nem költ esetlenül többet, mint amennyi bevétele van, mint el. Ez, ez szerintem nem egy rossz stratégia egyébként. Tehát, hogyha ezt az elvek fenntartjuk, hogy... Jó, de ehhez kell egyfolytában a TDR-re hivatkozni. Valahogy igazolni kell. Tehát valahogy igazolni kell, és akkor lehet Moszkvázni, meg bűszelezni. Ezzel... Van-e mögötte koncepció?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 ezt a részét mindent el tudok képzelni, azt sem tudom pontosan, ez az egész reklámadó miről szól, és milyen motivációi vannak. Nyilván a bevételi összege a fontos, mert az egy 28 ezer milliárd forintos bruttó hazai termékű országban, az a pár milliárd forint, ami ebből jön be, az nem oszt, nem szoroz magának a költségvetésnek. És nyilván akiket ez érint, azoknak igen, hogy, hogy, hogy ehhez kapcsolatban kinek milyen motivációi vannak.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 Valahogy azért azért. Ö, a, a mindennapi ö, szövetségeseknek kell valami fajta kifizetést eszközölni. Ez no. erről szól. Igen. Magyarul nem lett cáfogva teljes mértékben az, amit kérdeztem, és amiben nem volt állítás. Nem lett szávolva.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 az egyiknek egyikből van, sok a másiknak a másikból, és akkor ebből lenne valami jó, kisülne valami jó dolog. Ugye most azt látjuk, hogy azok a pénzintézetek, akik uh, forráshiányosan és mégis agresszívan hitelettek, azok mindenféle baromságokra költötték a pénzt, és alkalmas, többször is újra kellett tőkésíteni. Őket annyira sokat buktak a, az agresszív, és hát utólag kiderült felelőtlen hitelezésen. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen forráshiányos bank jó lenne, Bármilyen felvásárlónak, mert ki tudja, hogy mit vesz meg, mert hát a mérlegem még mindig bele lehet időzített bombával. És akkor kérdés az, hogy ehhez képest valóban ezt akarja-e az OTP, illetve ha nem ezt, akkor ki lehet még ennek a célpont, és ha az a célpont, akkor miért az a célpont? Nem állt össze a kép, megmondom őszintén. Mi tudunk a takarékszövetkezetekről, amelybe beszállt az állam? Az beváltotta, hozzáfizet reményt? Hát egyelőre nem, de nem történt ott semmi, de nem is nagyon lehet várni, hogy ilyen revízió alatt. Történjen ezzel kapcsolatos koncepciónak a, a, a kidolgozását én még várom. Üm, ugye a takarékszörkezeti rendszerről azt kell tudni, hogy mindenhol re, jelen van, és viszonylag nagy a, eléri, tehát nagyon na, jól eléri a lakosságot is, meg alkalmasan eléri a helyi a, ilyen mini, mini vállalkozói réteget is, de ugye a know how nincsen meg az ő ebben a szörsz körben a hitelezést illetően egyelőre nem is volt eddig elvárás. Kérdés az, hogy ebben van-e valamifajta potenciál, lehet-e ezt fejleszteni, akarják-e, vagy fejlesztés nélkül elindul a hitelezéseiből még nagyobb na, na, na, buksi lesz, ki tudja, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyire izgatottam várod azt, hogy a jegybank ma dönt arról, hogy a kis és közepes vállalkozásokat célzó növekedés hitelprogramban résztvevő pénzintézetek közül melyik mekkora kihelyezhető forráshoz jutott.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 van, de ott sem sikerült uh, működővé tenni. Tehát nem sikerült uh, agresszívan megnövelni a hitelezést. A Bencofinglernél is dolgoznak azon, hogy újra kalibrálják a rendszert. Úgyhogy ez az osz, hogy nálunk is így van, de ennek ez nem is szóval lehet máshogy. Tehát Csúcsot döntött a tőke beáramlása mindenhonnan ezt lehet olvasni. Ilyen ez egy statisztikai érdekesség, ami történt. Ugye, ugye egyrészt volt egy ilyen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 ez az, amit, ha magyar tulajdonban lenne a pénzintézeti szektor, akkor magyar tulajdonosnak, esetleg a magyar adófizetőknek kellene beletolni, ezt most beletolják a külföldi anyavállatok, úgyhogy ezt a... azt, amit rajtunk elbuktak, azt ők saját maguk finanszírozzák meg. Ugye ez is egy rész a tőkebeáramlásnak. Ettől nem ez több tőket, csak az kötelező mennyiséget sikerül feltölteni. Mit gondolunk a...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 Én nem tudom, hogy ez mire egyébként, ez az egy egész elektronikus úti projekt, ez, ez, ez egy elég jó példája annak, hogy, hogy milyen <coughs> délrel, durral és milyen ö, kevés szakmai inputtal, és ugyanakkor milyen ö, sok egyéni érdek között örlődve történnek ezek a, a nagyszabású.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 Mit tapasztal az te az ügyben, legyen az a média képviselői, akik egyeztetésre javasolnak a kormányal, a reklámadó kapcsán, az önkormányzatok, amelyek rosszul járnak a jövőre bevezetett szeméttörvényjel, ami ugye állami feladatba adja a szemét a kommunális szemét beszedését. Mit gondolsz te az udí törvényről és a fuvarozókról, hogy ez mennyiben politikai eszköz, hogy megkésve időben dotárnak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 És most közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Mi a helyzet, drága barátom, az Madridban? Madridban nincs igazán jó idő, viszont először szeretném bejutni a házi feladatomat. Igen, figyelek. Ja, a Né, hát Nem, nem, már rég túl vagyunk. A hínus, tudjuk, hogy nincs. Ház... nincs. Az, hogy hány spanyol, hát mert nincs szövege. Hogy hány spanyol EU képviselő van. 54, jelentem, ami ugye azért érdekesen a 20 Mi az 50 éve? Közben lemaradtam, mert nekem elküldték a himnusz szöveget, és melyik himnusznak nincs szövege? A spanyol himnusznak, a, ha, ha a holland himnuszról beszélsz, hogy Igen. benne van ez, az, Igen. hát azt belemeltünk egy szövegelemzésbe, de hát az, az, egy, az egy középkori vers, vagy, vagy nem is tudom ballada, vagy minek a megzenésítése, amiben az van benne, hogy az orániai Vilmos, ugye, aki, aki egy ideig emigrációba kényszerült, az emigrációból mondja azt, hogy hát el kellett mennem, és ő mondja azt, hogy hát én tisztelem a spanyol királyt, hát nyilvánvalóan akkor még nem önálló királyságra gondolt, hanem arra hogy egyáltalán Hollandia valamifajta autonómiát találjon a Habsburg birodalmon belül, de hát aztán ebből, ebből a teljes függetlenséget végül. De szóval azt hiszem ez, nem a, ez a spanyol. Miért nincsen szövege a spanyol hímnusznak? Írjuk nekik. Nincsen. Egyébként. Ezt Mit énekelnek akkor? Több, semmit. Na most többen nehezményezték, hogy hogy néz az ki, hogy mindenki énekel és csorog a könnye, és a spanyoloknak csak a könnye sorog. De még az se nagyon. De hagyj térek vissza a házik Elvégeztem. De, várjá, de miben vannak 54-en, vagy 5 vagy 6 -en? Azt kérdezted, hogy hány euró képviselő Igen, igen. Spanyolországnak. igen. Most 54 euró képviselője van a négyszer Magyarországnál négyszer nagyobb Spanyolországnak, míg az a Magyarországnak 22 van, tehát itt nyilvánvalóan a kis országokat támogatják. Ez egy nagy ország. Ja, igen. A kisebb országokat támogatják, a lakosságokat. Ez egy kis ország. nagy kisebb országokat támogatják. Ez volt az egyik házival. A másik, hogy hány év itt lakás kell ahhoz, hogy Igen. egy kis spanyol állampolgárságot kapjon. Na most alapesetben tíz. De, ha valakit teszem, azt menekültként kerül ide, tehát valahonnan menekül, akkor már csak öt év. És aztán van egy nagyon érdekes kategória, az összes volt spanyol gyarmat, Tehát egész Dél-Amerika, aztán például a Fülöp-szigetek is, valamiért a portugál egyenlítő, és ez nem tudom miért, Andorra, hát az érthető az, ugye Andorra az félig, meddig ugye Andorra az közös spanyol-francia felügyelet alatt van. És most kapaszkodj meg, a szefárd zsidók, akik 1492-ben kiűztek Spanyolországból, tehát akkor, amikor... Ez felfedül... hogyan lehet valakinek igazolni, hogy ősz egy szefárd zsidó? De hát az is... Hiszen... a következő igen, hát... a Zoltai Gusztáv állítja ki, vagy ki ki, hogy valaki Szefár zsidó? E -e, hát nézd, de, talán a közösség. Na, talán ez egy jó szó. Tehát a uh -huh. meglép... Na jó, de akkor a, ők mennyi idő? Két év. Ugyananny mint a, ugyanannyi, mint a, mint a gyarmatok, vagy a... Azt hiszem, hogy én nem vagyok Szefár zsidó. Hát, e -e, nem tudok hozzászólni. Mindenképpen kéne -e, hogy egy Szefár zsidó közösség, ezt igazolja gyorsan szólok anyámnak. Igen, é, van még egy. De figyelj, ki, se nem szefár zsidó, se nem askenázi. milyen zsidó van még? Van mezei zsidó? Én azt hiszem, hogy a szefárd és, és az askenázik, ezek az európai zsidók. Na de én európai vagyok, könyörgöm. Jó, jó, de hát ezen kívül még úgy tudom, hogy például. Jó, de valamelyiknek kell lennem, vagy van olyan, hogy mezei, vagy belga zsidó. Nem, ezt akarom mondani, hogy Európában valamelyikhez tartoznod kellett. Üh, viszont például úgy emlékszem, hogy Etiópiában volt egy nagyon nagy... <gül> Gábor, ne kerülj már ki a kérdés, nem Etiópiában beszélgetünk. Én itt vagyok. Én, ha nem vagyok se Szefád, se Askenázia, akkor mi lehetek még? Na most üh, a Szefárd és az Askenázi az, az kétféleképpen értelmezhető. Származás szerint és közösséghez tartozás szerint. Ha származás szerint nézzük, akkor szerintem ez a kettő van. Uh -huh. A harmadik lehetőség Európában nincs. Másúgy igen. Hát egész napra való gondot okoztál nekem. Hát, de én nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője. Hát meg kéne írni a, a komorócit, ő nagyon ért hozzá. Ő nem rokon. <gül> hát <erről> nem <gül> Na várj, még van még egy kategória, akik egy éven kell belül megkapják. Na most ezek azok, akiknek vagy a spanyol a házastársa, vagy pedig, hát gyakorlatilag az agyránsok, tehát aki még a nagypapája spanyol volt, tehát akik a köztársasági Spanyolországban éltek, és azt mondták. Hát, akkor akkor már csak meg kell házasodni, és akkor lehetni, lehetnél spanyol. Nézd, én már voltam egyszer e, ilyen helyzetben Németországban, és ott se folyamodtam német a jól megvagyok én a magyar. Én ezt értem, de figyelj, csak az ököl következetes. Nem, nem, én, én nagyon, nekem nagyon tetszik a magyar állampolgárság, én, én, én Képzeld el, útlevelet, a lányommal is beszéltem, ő is csináltatott nem régen, és nem tudom, ha valaki hívja már fel engem, aki nemrégen csinált útlevelet, hogy avval is vele is csinált, úgy lenyomatot is vettek. Először azt hittem, hogy rabosítanak. Igen, ez azért van, nem muszáj, tehát megúszhatod. Nekem nem olyan, Kétféle, Nem, kétféle útlevél van, tehát az a fajta útlevél, amelyikben a amelyik például Amerikában elfogadnak, és amelyikben ez a chip benne van, abból ahol, ahol már kell az új És De úgy tudom, hogy, hogy van lehetőség új lenyomat nélkül, csak azért, ha nem mez be Amerikába, akkor ahhoz külön vízumot kell. De figyelj, árul már el nekem, nekem csak 20 munkanap után lesz engem Spanyolországban ezzel a műanyag izével, ami személyazonossági igazolványával beengednek? Természetesen Európai Uniós polgár vagy. <tos> Ugye, ha megérkezem és nem engednek be, akkor az első az lesz, hogy téged felhívlok. A spanyolok is ezzel utaznak, a németek is ezzel utaznak. Az útlevelet csak az EU-kívülre használják. Jó, csak én olyan bizalmatlan vagyok, én legszélesebben minden okmányomat magammal vinném, soha lehessen tudni, hogy. neked hány útlevelet telt be? Úr rengeteg. És volt egy útlevel, amit meg akartam őrizni, mert, mert állati érdekes pecsétek voltak benne, Mesélj. Nem, azt nem sikerült. Milyen pecsétek voltak benne? Ö Hát például uh, hegyi karabak. Hegyi karabakból mi maradt meg benned, Nemes? Hegyi karabakból az maradt meg, hogy a, hogy a nacionalizmus nem vezet sehová. De könnyűleg most, hogy megy az ember az utcán, és azt látja, hogy a hegyi nacionalizmus... Ez, ez, erre hogyan jöttél rá? Hát uh, hegyi karabakban az időm jelentős részét egy uh, lövészárókban <gül> <gül> És ez nem tűnt annyira... Hogy, hogyan kerültél oda? Hát ott mind, <gül> el, Hát elmentem a határt, hogy a hegyi karabak az gyakorlatilag hadi állapot van a mai napig. Rendben van, de ott -ot az egész ország egy ilyen árok? Hát, kvázi. Jó, akkor elmentél az árokba, és ott mi történt? Hát így most semmi nem történt, ugye ez, a, a, aki nem tudja hogy hol van hegyi karabak, ez, ez egy örmény, enklávé, illetve most már nem enklávé. Mert az az, az, az Azerbajdzsán és, Azer és örményország között van, nem? Folyosult hát konkrétan igen konkrétan, gyakorlatilag Örményország része, de hát független államként funkcionál, amit abból is lehet tudni, hogy elég komoly vízumdíjat szed be, és, na és ez a vízum volt benne a ütlevelemben. És, és ugye... A... És mit csináltál a lövészárokban? Hát, ellátogattam, mert kíváncsi voltam, hát, ugye, ez ott a... Hát, az egy, ez egy harci terület, nem tudok jobbat mondani, tehát Két megrázó élményem volt. Az egyik a lövészárok nem, az önmagában nem megrázó, hanem az megrázó, hogy az most már ott van, nem tudom, 20-valahány -20 -20 éve. És még mindig az van, hogy. Na, beleg... És a lövészárokban katonák is voltak? Hogyne, hogy ne? Olyannyira, hogy akkor a, a tiszt, az örmény, illetve a hát karabaki tiszt, az azt mondta, hogy nézek bele a periszkóba, már hogy nézzem meg a másik oldalt, a nem messze lévő azerbajdzsán lövészárkot. Így beléptem a periszkóba, és nem láttam semmit. És akkor ő is benned, és mondta, hogy jaj, igen, leesett a, az, ami úgy kilóg, az úgy valahogy le, le <gül> És akkor mm, mondom, hogy hát nem el lehetne ez akkor visszarakni. Azt mondja, ha majd éjjel, mert ha most menné neki, akkor azt meg. Hát azért ez nem egy kellemes dolog. Nem. Van... nem, És akkor utána meg mikor... de olyan helyen voltál, ahol lőttek? De úgy melletted lőttek? Mm, nem, nem. Katona voltál? Nem, nem voltam katona. Az hogy úszta meg? Ez? Hát, TBC-n volt jelentem. Értem, mert mellettem lőttek. Tehát azt mondták, hogy farokszakadás, és akkor mindenki menekült, akkor be kellett ásnia magát az embernek. Ez azt jelentette, hogy 120 mm-es aknavetű ütekben dolgoztam, dolgoztam. Szóval, hogy ott-ott-ott teljesítettem a szolgálatot, és az azt jelentette, hogy az aknának a szárnyát, maga az aknavetű csöve a kilöpülés pillanatában leszakította. És akkor ez a két dolog, a farka, meg a másik része, ezek önálló útra tehát egyáltalán, akkor korábban se tudtak vele célozni nagyja, mert össze-vissza lődöztek, de olyankor az oda esett, ahova akart, és hát az ember csak drukkolni tudott, hogy ne konkrétan oda, ahol ő van, de a farokszakadás az ebből a szempontból az én életemben nem egy vicces kifejezés. Akkor ezek, meg hát az ember befogta a fülét, mert iszonyatosan nagyos szólt. Tehát neked ez teljesen kivaradt? Nekem ez kim... De meggyógyultál azóta? Igen, ez... ez nem, ment a TBC-ből. Igen, igen, kamaszkoromban volt, egy évet szanatóriumban. tölt. De tényleg az volt ezek szerint? Tényleg az volt. Értem, mert a bánónak magas vérnyomása volt, de közben egyáltalán nem volt magas vérnyomása. Nem, nem, hát én egy évet szanatóriumba... Akkor elnézést, akkor nem. bocsánat, nem tudtam, hogy ez tényleg így volt. Ami egyébként utólag visszagondolva nem volt olyan rossz, mert ugye az első három hónapban ágyba kellett feküdni. A... Hány éves voltál? Tizenhat. Ami úgy, akkor nem tűnt annyira viccesnek, mert ugye a barátaim pont akkor voltak nyári uh, mert Tehát pont a szűnidő első napján vonultam be a szelatóriumban. Viszont kiolvastam egy csomó uh, könyvet, amit egyébként nem olvastam volna. el. szüleid mennyire aggódtak? Hát gondolom nagyon, de, de... Honnan lehetett azt ilyenkor ott kapni, ahol te voltál? Honnan szerezted be? Nagy valószínűséggel az NDK-ban. Tudni, <laughs> az NDK-ban voltam... Uh, vagyis volt 7.-8. osztály, az NDK-ban jártam, és valószínűleg akkor fertőzöttem meg. Mert hogy ott egyébként akkor ez egy népbetegség betegség volt, hogy valakinek az lehetett? Nem. Hát azért ne felejtsd el, tehát akkoriban még ugye a. a még, még volt rend. hol voltál iskolás? Berlinben. Uh -huh. Még volt rendszeres tüdőszűrés, mindenütt meg, meg a. Akkor itt álljunk is, meg nálunk be akarják vezetni a, a kolonoszkópia, lesz azt nem egészen tudom, ez nem egy, nem egy olcsó művelet, de minden esetben nagyon bölcs döntés szerint különböző prevenciós vizsgálatok lennének kötelező jelleggel. Visszatérünk a gyerekkorodhoz, de például azt tudod, vagy házi feladat lesz, hogy Spanyolországban mi kötelező. Például ugye nálunk nagyon sokan tiltakoznak az oltásokkal kapcsolatban is. Mi kötelező ez ügyben Spanyolországban? Igen, majd a legközelebbi órán felelek belőle, jó? Jó, tehát nem tudod se az oltásokat, se a vastagbél, se a méhnyakszáj, bár, bár, bár. tüdőszűrés. Itt, Annyit tudok, hogy a spanyoloknál nagyon, nagyon jó és fejlett a, a megelőzés. Tehát a mindenfajta szűrés és megelőzés. Ezt úgy globálisan tudom, hogy konkrétan ez hogy néz ki, azt nem tudom. De azt sem tudom, hogy ez kötelező. Egy része biztos kötelező, tehát most nem, nem a polió biztos kötelező hát nem tudom elképzelni, hogy ne legyen az, Jó, akkor visszatérhetünk a gyerekkorodra, tehát ott vagyunk Berlinben Igen, mi, mi érdekelek Nem, nem, nem, csak arról volt szó, hogy akkoriban, is ott vágtam közbe Hát igen, az akkoriban a még, még ugye az egészségügyi ellátás se volt olyan jó, de főleg hát még a, még a háború a háború utó zöngélyeként szóval még rengeteg komoly betegség volt, komoly fertőző betegség. Milyen emléked marad ebből az időből, Berlinből? Hol laktál? Adi, nagyon kellemes. Ózé és -e 67-ben. Ott lakod? Ott ott senki. Nem volt egy különleges ház. Ez egy kollégium volt, hogy valakinél laktál, valakinél csak laktál? Ja, úgy nem. Ja, hát nem nekem, akkor elfelejtettem, kihagytam egy, egy logikai láncemet. Apám, mint mint ahogy én is később, tudósító volt, a szabadság tudósítója volt Berlinben. Mondjuk, azért azt tegyük hozzá, hogy én már hatodikban megélkeztem, tehát valamikor március vége felé, és akkor abból a, a felfogásból kínuló, hogy tanuljon a gyerek németül, beraktak egy gyerek otthonba, ahol valóban az történt, hogy sikerült a hatodikat, hát ugye nem nagyon tudtam németül, Konkrétan semmit nem tudtam. A, a, volt ugyan egy német tanárom magyar de Budapesten, de azóta, az, hogy megtanultatta nekem az Erdőnyi című verset, az égvilágon semmi más, nem tudtam. No, oda bekerültem, és ott sikerült így a hatodikot ö, hát elvégeznem ott Németországban, mert, mert júniusig annyira megtanultam, hogy le tudtam, tehát hogy, hogy leosztályoztak, kaptam rendes bizonyítványt. Ez, ez egy kemény időszak volt, tehát ez ugyanis egy olyan gyerekotthon volt, ami egyébként mai szemmel visszanézve sokkal jobban működött, sokkal humánusabb, szervezettebb pedagógiailag is jobb volt, mint, mint bármi, amit addig Magyarországon tapasztaltam. Tehát mégiscsak arról volt, hogy ezek olyan gyerekek voltak, akinek a szülei valamilyen oknál fogva akadályoztatva voltak az ő nevelésükben, konkrétan börtönben voltak, vagy éppen e, diszidáltak. Ő, árva visz, igazi árva viszonylag kevés volt. Most... Bentlakásos volt. Többieknek bentlakásos volt. Nekem is. De neked, ja, neked is. Hát pont ez volt a pláne, hogy erre a pár, mit tudom én, négy hónapra, vagy nem tudom mennyire beadtak ki. Öcsédnek is Hát öcsém, akkor óvodás volt, őt egy hasonló egyhetes óvodába adták be. Ő nem miri Hát mert hogy hazamehetett. Én is hazamehettem. Egyét a hétvégén általában én is hazamehettem. De, de hát ne felejtsd, az még az a Berlin volt, tehát én még, még akkor kerültem ki, amikor még a fal nem állt. Tehát a falat azt alattam hússzák föl. Uh -huh. Tehát például előfordult De nem vettél benne részt, ez volt Benemes most. Nem, akkor Pesten voltam, igazoltam, voltam távol. De például a el, amikor kis piros úttörő nyakkendőmben hazafelé mentem a gyerekotthonból a, a metrón, nem a metróon az S -bánón, ez a, az Igen. a metró csak ilyen magas vasút, Igen. és véletlenül rossz vasútra ültem föl, és azt tűnt föl nekem, hogy van, furcsán néznek rám az emberek. Ugyanis Nyugat-Berlinben voltam. Na most akkor az, azt úgy is hívták, hogy frontváros, az tényleg frontváros volt, szóval ott, ott, ott nagyon durván kiabáltak egymásra a politikusok, meg az emberek, meg minden, szóval nem nagyon örültek egy piros nyakkendősnek, akit egyébként ugye nyilvánvalóan orosznak ö, azonosítottak, mert, mert a NDK pioníroknak, úttörőknek a kéknyakendője kék volt. Úgyhogy akkor éreztem először a saját bőrömön, hogy, hogy létezik a két világ, meg, hogy vagy a két világrendszer, meg hogy ezek nem annyira szeretik egymást. De, de egyébként én nagyon jól érzem. visszatérve a kérdés, nagyon jól éreztem magam, hát ki, ki az, aki rosszul érzi magát 12-13-14 éves korában? Hát. Jó, de most ott tartunk, hogy ugye ott fekszel 16 évesen, három hónapig. Igen, hát, és én úgy érzem, hogy, hogy az. Úgy hogy vették észre? Úgy vették észre, hogy, na hát ezt, ezt elmondom, mert ez, ez jellemző a, a, a, arra, hogy vannak még jó orvosok. Volt egy. A, én ugye a, a MUOS-nak, az, az újságrosz eszenek volt egy usz -e újságírók szanatónumi egyesülete nevű ilyen egészségügyi a külön ellátása volt. Tehát a, Ugye az édesapád révén volt. Így van, tehát az, ez olyan volt, az által, ez, ez egy ilyen, ez még a, a régi rendszerből maradt meg, tehát még a még az, ez, ez egy meglévő egyesület volt, és az volt a lényege, hogy hát egyébként is ingyenes volt akkor is a, az egészségügy, az akkor ingyenes volt az egészségügy, de <tos> e, de ez, Bizonyos orvosokhoz mehetél. Tehát nem, nem, nem, hogy bementél az, az otthonba, hanem, hanem volt egy külön lista, és onnan kiválogasztottál orvosokat. És volt egy, egy, egy öreg szemészbácsi, doktor doktorbácsi, a, a, a szemészek közök még ma is tudják, hogy kicsoda. Úgy hitták, hogy Weinstein doktorbácsi. Ott lakott valahol a Vallesebálint utcába, és ott volt a rendelője is. És nekem véres volt a szemem. Pirossal ugyan véres volt a szemem. És akkor elmentem a doktoráshoz, az adott rá valami kellősöd, és nem múlt el, és akkor azt mondta, hogy Hát ennek valami oka van, menjen el kivizsgálás és elküldött kivizsgálásra minden, mindenféle kivizsgálást csináltak, vér, mit tudom, micsoda, szív, és többek között csináltak egy tüdőröntjent is, és azt mondták, hogy mi, mi, hát ott van egy kis sajtós góc. Milyen góc? Vagy több sajtós góc. Mi sajtós? Hát ugye, amikor a, a, bakot, a kokbaci... Igen? a TBC-nek a kórokozója befértőzik a, a, be, a tetüdőt, <gül> akkor Igen? először beszűrődés van az a, ilyen, ilyen szürkés árnyék a, a, a englenképpen. Aztán, amikor ezek a bacik elkezdenek ottan táplálkozni és, és szaporodni, akkor elkezdik helyzabálni a, a tetüdődet, és amikor egy olyan amikor van olyan kis gócot zabálnak bele, ami még, még nem egy teljes luk, de már, már olyan, mint amikor egy kicsit úgy, úgy ki van éve. És amikor ez a sajtos góc már tényleg luk, akkor azt hívják kavernának, na onnantól van a baj, mert akkor, ha mondjuk ez pont egy vérerecske mellett van, és hát hol nincs ott vérerecske, akkor elkezdesz vérezni, és a többi. Ugyanoda mentél vissza, vagy akkor többet, ha nem mentél, akkor vissza Berlinbe? De hát voltam, Berlinben tudom. Nem, nem, nem, haját. hanem ez a három hónap, ezt a három hónapot követte, aztán ismét Berlin vagy, akkor ez már a végén volt. Akkor, akkor nem figyeltél, én Berlinben 12 és 14 éves korom között voltam. És az annyi ideig lappangot? És két évet valószínűleg volt, igen, valószínűleg két évig lappangot. Elnézést. Noha kaptam, na, nagyon érdekes, kaptam ilyen, ilyen um, hogy is hívják ezt a védőoltást. Tudom, most a van, nevét kaptam, Van egy PPC elleni védőoltás, azit, ami, amit, meg, meg vannak ezek a, a próbák, amiket ott, an, én, hogy van-e piros folt, vagy nincs-e piros folt. A... Trópusokon jártál? De, hogy de, nem csak onnan az a, a oltás miért ütöttesz eszembe? So, ott soha semmilyen oltás, nem, nem. Soha. Hol jártál trópusokon? Hát kelet ázsiába Kambodzsa, Burma, India Honnan jött elő, ja igen a fegyverekkel kapcsolatban, meg lövés meg egyebek, de honnan jött elő a hegyi karabok? hogy az útlevelem van Igen, igen, igen, igen, és mi volt benne még? Mik voltak benne még? Hát például aztán volt egy olyan útlevelem Hegyi karabokban hol van a fővárosa? Hol száll le az ember? Egyik arra, ahol a főváros az Csepanakert, nem száll le. Kidobják egy fanyó mentünk, e, kollégákkal, tehát moszkvai tudósító kollégákkal összeálltunk, és elmentünk. Először elmentünk Grúziába, onnan kocsival, vagy nagyon kalandos volt, ilyen taxival átmentünk Jerevánba, és Jerevámból szintén taxit béreltem, és, vagy béreltünk, és elmentünk ebbe a Csepanakertbe. És hát. csak ott izé átengedik a határa, nem kérnek semmit? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye tőlünk, mint külföldi től kértek, mert ugye vízum kell, hát ezt beszették a pénzt. Kértek pénzt? Hát nem, már előtt a vízumot, vagy hogy is volt, a vízumot előre, igen, a vízumot, azt hiszem előre odaszoltak a határon, telefonon, hogy, hogy lesz majd vízum, és akkor be kellett mennem a külügyminisztériumba. jó, jó, jó, Anglik, hát ez nem igazi minisztérium, és Mi akkor ott kaptunk egy vízumot, de de aztán rájöttünk, hogy például csak úgy egyszerűen beújsz a kocsiba, és úgy csinálsz, mintha te is hegyi lakó lennél, a kutyát nem érdekli. De de hegyi lakók nem néztek ki másféleképpen, mint te? Hát voltak. Másképpen nézett ki, volt aki nem, meg hát az ember a fejbe húzás. Tehát sokféleképpen maszkírozhatja az ember. Neked ez mennyire volt életszerű, amikor ezt a, nem tudom, fbi cia kémet elkapták Moszkvában, parókában, nem tudom, milyen igazolványom, ez egész kicsit olyan hülye hatott. Én ezt nem, hát ugye ez, ez most volt, már én akkor most már távol Moszkvától vagyok, nem tudom, hogy óta. De én hát átéltem néhány ilyen, ilyen elképesztő dolgot. Szóval nekem mindig alapelven volt, hogy ilyen titkosszolgálti dolgokról nem írok, nem beszélek, nem foglalok állást, mert ott, ott mindenki hazudik. Tehát a titkosszolgálti dolgokban soha semmi sem úgy van, és bármit csinálsz, gyakorlatilag a, valaki kihasznál téged. Még akkor is, hogyha te nem tudod ezt. Tehát én ezektől mindig távol tartottam magamat, hát emlékszem a klasszikus esetre, mert volt egy sokkal cifrább eset, amikor egy zöld követ találtak, ami, ami állítólag az angol kémek rejtettek el, és azon keresztül, nem tudom, rádióztak. De valami, valami hihetetlen történet volt, és be is mutatták ezt a zöld követ, és, és az egész, hát nagyjából úgy érzett ki, mint egy rossz kém filmből. És az is volt, egy rossz, rossz kém történet. Ezeket mindig akkor szedik elő, millió ilyen van, amikor valamilyen politikaioknál fogva ez fontos. Hát ez a klasszikus dolog, ha megtalálnak bárhol egy igazi kémet, akkor automatikusan kiütösítanak két másik diplomatát a, abból azok. Két oké. dolog az egyik az, hogy mennyire fogsz örülni este, ha kiderül, vagy délután, vagy délután, amikor kiderül Magyarországot felmentették a túlzott deficit eljárás alól, mert én már készülök a görög tüzre, de tényleg is örömmel. Szóval, ne... Ez egy nagy nap lesz a magyar nemzet életében. Ez nincs igazából, de én most elkezd, de én most végig gondolom, hogy hogy mi az, ami, tehát mi az, ami konkrétan ettől megváltozik. Tehát, tehát én nem... Hiszem, Kiderül a nap, édes. most felhős az ég és akkor akkor, ja úgy, akkor... jó jó lesz. Jó, hát persze Isteni eleget biztos lesz, meg ez nem kétséges, de de az, hogy a hogy a tehát én eddig se... ültünk, eddig és ezentúl nem ülünk szapárpadon, Ennyi. Örülni ez kell. a szamátpadon ülés, ez, ez most nekünk lelkileg fájt, vagy volt ettől valamilyen, hogy mondjam, gazdaság. Nem tudom, nekem egy jelenleg egy gondom van a Szefárd és az Askenázi, nekem ennyi már sok. A másik kérdés pedig az, hogy te mikor fogsz egyébként nyári szabadságra, vagy nem tudom erre a megfelelő kifejezés ebbe az országba távozni átmenetileg. E, hát kérlek szépen, június 27-én... Nini vagy Lili? Júni. Igen? Tehát június, a 30 napos... Uh -huh. 27-én fog megérkezni abból az alkalom, hogy 29-én a lányomat orvossal vatják, és ezen szeretnék részt venni. És így aztán a júliust Budapesten fogom tölteni, vagy legalábbis Magyarországon fogom tölteni. A jövő héten viszont, ha bejelentkezem, mert be, feltett szándék, hogy bejelentkezzem, ezt Portugáljából fogom megtenni, mert a jövetet Jó, a jövő jelenleg nem látom, mert ugye a rádióban mindig vannak ezek a... tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen lentkerekes autó, és mindig arról van szó, hogy elveszik a kulcs, vagy nem tudom, mi lesz a rugójával, úgyhogy ha nem kapsz értesítést keddel, akkor leszünk Szerdán, ha kapsz értesítést, akkor majd megírom, hogy legközelebb, mikor rendelek. Jó, én, én de én mindig számítok rá, beleértve, hogy én június közepéig tartom ezt a frontot, és akkor elvileg szeptember közepéig teljesen esetlegesen leszek, és esetlegesen fog emberekkel beszélgetni, mert úgy döntöttem, hogy átmenetileg emigrálok. Ebben én az Nem, az emigrála az azt jelenti, hogy mindig terveztem az, hogy nem dolgozom annyit, mert az embernek csülátása lesz, meg egyébként is megbolondul, vagy a kettő egyszerre, és idén teszek egy bátortalan kísérletet. Egyébként is a tévé az úgyis szünetel, a rádióról meg nem lehessen tudni, hogy mi a helyzet, bár mindig van valami helyzet, Ez szóval a dolognak az a lényege, hogy próbálom magamat mentesíteni ettől a front szolgálattól. Az mindig jó, az ember megváltoztatja a nézőpontját, már most ugye értem, az ülő és nézőpontját. Neked hány nap volt a Magyar Rádióban? <gül> Ez, hát most teljesen nem emlékszem egész pontosan, teljesen mindegy, amikor, amikor leszereltem, akkor maradt azt hiszem 94. De ez már egy ilyen felhalmozódott hát, összeg volt. Egy tudósító nem tudja kivenni a szabadságot, mert ha kiveszi a szabadságot, akkor, akkor ki, ki, fog, ki fog beszélni abból az országból. Régen ez megvolt ott, régen voltak helyettesek. Volt nyári helyettesítés. Örülsz annak, hogy elindul az Euronews? Igen, én minden jó és tartalmas rádiónak, tévének örülök. Igen. Na, hát akkor szívem, eddig jutottunk, és akkor beszélünk a jövő héten. hol Hol a Portugáliában? Uh, hát uh, szerdán talán mégis a bomba. Hompolay vigyelni fog. Majd beszámolok neki. Rendben van. Szia, édesem. Szia. És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.